الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> المقام الثاني أن حقيقة الإيمان لا تزيد ولا تنقص لما مر من أنها التصديق القلبي الذي بلغ حد الجزم والإزعان وهذا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان حتى أن من حصل له حقيقة التصديق فسواء أتاب التعاتي او ارتكب المعاصي فتصديقه باق على حاله لا تغير فيه أسلا والآيات الدالة على زيادة الإيمان محمولة غرص دي شاره رحمة الله ليلة علق دي شرحنا ترأخر دي درس پوره اغه مختصره څلور غرضه دي اول غرض د شارح رحمت الله علی وزاهته تفصیل ده له 파ره دی دویمه داوه دویم غرض د فد سوال دریم ذکر کوي بیا د فد سوال څلرم غرض د شارح رحمت الله علی اغه ذکر کوي څلرم غرض د شارح رحمت الله علی اغه ذکر ذکر کوي رد صدازی علماء وبنده نصلی بردا پرون مګ ویلیو سماتن رحمت الله علی دا عبارت لیکلله چه فاما الاعمال فهي وال ایمانو لا يزيد لا ينقص دا ظاهر کې یو خبره معلومیږي خو در حقیقت دا دو داوی دی یو داو دی د زهد پرون تیرس چې اعمال دا د ایمان د پاره روکن دا او په ایمان کې داخل دی او که نه دوویللی چې نه دا د ایمان روکن نه دا په ایمان کې نه دی داخل دومه خبره دا دا چې مالوکې خو هغه آنن پهه نه وختتن په وختتن نهغا زه یادت را ځي اوس دا ایمان هغه قابل پااره دی ز یادته د نخشان ده او اعمال نه امال خو خوکاره دی هغه خو ون په وقتن, وقتن بندې زیاتيږي پیرې کې خو زیادت راځي خو ایمان قابلیت دی زیادت او دی نقصان, داو دی دی وزاهد و نقصان او و دی دا وکنه نو دایې چې دی وزه حداده چې ایمان لا زیید ولا ينقص ایمان کې زیادت او نقصان نرازي ایمان کمیږي او زیاتېږي نه ولی وې دی و جنا چې ایمان عبارت د تصديق قلب نه اغه تصديق چې اغه حد جزم او دی یقین او دی اذانه او دی باور سره سې وي نو پهې کې زیاده ته او کم متصور نه ده تر دی پورې چې چا د پاره حقیقت و تصدق حاصلسه نوس کا غ ایاتان په توو بندې کوي ک یان په معسیاتو بندې کوي پهیغه کې تغیر بالکلی رازینه نو دیته هغه ایمان ویل کږي نو دا نه زیاتی گییا او نه کمیږي خو البارروست دوی چې دومره خبره ده چې په ایمان کېغا په ایمان کې هغه تفاوت په اعتبار دی قوت او د ضعف سره راضي دغه تصدیق هغه د چا قوی غوندې تصدیق وي د چا له کمزوري وي قوت او ضعفنا هغه په دی کې تغیر راضي خوله کې نه د کمیت په اعتبار سره په دې کې تغییر اصلا ناراضي چې یا کمایراسي او یا زیاتایراسي د کیفیت په اعتبار سره بوي د چا هغه تصدیق به قوی وي او د چا به کمزوري وي لکه مثلا تصدیق نبی صلی الله علیه و سلم دیتا اغا دی احد دی اومت تصدیق نسیر رسیدلی دغه سی اغا تصدیق په اشخاصو دی اومت کې متفاوسته دی موږ تصدیق اغا دی صحابه او تصدیق تنه سیر رسیدلی نو حاصل دا ده چې دی قوت او ضعف په اعتبار سره په دې کې تغییر راضی اما به اعتبار کما په دې تغیر څه تغییر پا دی بندی سوال دا رازی معتری زیادی صاحبا تا داویلی چې ایمان دا قابل لپار دی زیادتا دی نقصان دا زیادی او و کمی نو دا خبره د سینا دا مخالف دا لیا آیتون و مبارک و نالکا قرآن کریم کی رازی اللہ یا هو اللذی انزل سکینتا فی قلوب المؤمنین لی ازداد و ایمانا اللّٰه یایتی مایت مینان پزړو د مومنانو کې نازل کړي دا دې لپاره چې د دوی په ایمان کې زیات اضافه او زیادت و او دوی همداده قران کریم ای او اذات لیط علیہم آیاته زادتهم ایمانا چې کلا په دوی باندې اغا د قران آیتونه لوس تل کېږي د دوی په ایمان کې زیادت راځي یا لك بل ځکه الله تعالی یای او یزداد الذین آمنوا ایمانا مؤمنانو تایمان کې زیاتای راولي نو اس دلته قرآن کریم نه صراحتن معلومه شوله چې په ایمان کې زیاتت راځي نو شارح ته وله ادارته ویلي چې الا ایمان لا یزید ولا ينقص نو سليپوې په ځین ته مرز دې نو دای راغې له دینې جواب وکړه چې یو جواب له دینه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړه امام ابو حنیفا رحمت الله علیه څه دغه زیادت په ایمان کې چې قران کریم ذکر کړای ده اغه په اعتبار د ذات ایمان کې نه ده بلکې اغه په اعتبار د ما يجب علیه سره ده چې دغه تصدیق په کوم امور او بندر راځي پهغه کې کومه او زیادت دغه عبارت دله زیادت نه په نفسه اغه زیادت نه ده مراده زکات دغه عبارت سره تصدیق نه امره بسيطه ده اغه خو قابل فاردی زیادت او د نقصان نو نو اوس زیادت چې قران کریم ذکر کړای دا اغه په اعتبار دی ما يجب عليه سره دا, دا تصدیق حکم او امور بند راځي په یغه کې زیادت نقصان راځي په یغه کې انس صاحبانو زیادت او نقصان راځي زکا چې مثلا اول کې یو حکم په یغه باندې ایمان لازمو بیا په زمانه د نبی کریم علیه السلام کې بل حکم راغی پيغه بندي ایمان لازمو بیا لږه نرسته بل حکم راغی په يغه بندي ایمان لازمو دغه عبارت د زیادت الایمان نا کته یی چې دا هو مختص د زمانی د نبی کریم علیه السلام سره نو د یی چې نا دا په زمانی د نبی کریم علیه السلام کې مو او دا رنګه الایوم نه هاذا کېدلې شي زکالک څنګه چې په زمانی د نبی کریم علیه السلام کې د یو حکم پرځي اترغې په دې باندې ایمان لازمو بیا دې بل حکم پرځي اترغې په دې ایمان لازمو بل حکم راغې په دې ایمان لازمو نو دغه شان هغه زمان نه د سړي یو علم په یو حکم باندې راغې په دې باندې ایمان لازم ده بیا د ثباته په بل حکم باندې علم راغې نو په دې باندې ایمان لازم ده درې مورځ دی اطلاع علم په بل باندې راغې په هغه باندې ایمان لازم ده نلکه التا اغه نوې نوې راتلله نو په دې ټول باندې ایمان لازمو دلته په دا ورستنې زمانه کې علم په دې احکام باندې اغه یو ورستله بل نوي یو ورستله بل نوي نو لدی و جنا دغه عبارت د زیادت ایمان نه دغه توجیه چا کړی ده امام ابو حنیفا رحمته الله عليه <تصفح> ځکه په مساله‌دا اد ايمان لازم ده اجمالن فی فیما علم اجمالنا او تفصیلا فیما علم تفصیلا کوم شې در تفصیلي درته معلوم شول په یغو ایمان لازم ده اجمالی درته معلوم شول په یغو ایمان لازم ده خو د دین یو بل سوال پیدا سم اغه دار سوال درځي علماء او یو ځابطه ذکر کړي ده اجمالی او د ایمان تفصیلي په مابین کې فرق نشته ایمانه اجمالی دا د ټټ نه د مرتبه کې ا دونه رتبه نه د ل ایمان تفصیلا او د تا کلام نه معلومه شو ده ځکه په یو کې زیادت ده او په بل کمای ده په دې خبره پوښی نو د راګي د دی دیني جواب وکم حاصل د جواب دادم دا. چې اصل کې چې علما او خبره دا ذکر کړي چې فرق نه د موجوده هغه په حساب کې په اصل ایمان سره دلک څنګه اجمالی ایمانوی دا متصيف د اصلي ایمان سيمانسته او که اغه متصيف په تفصيلي سره نو بیا اغه متصيف په چې اصلي ایمان په کې موجود ده نو چا علماء ویل دي چې درجات اجمالی د دین او انحطاط په دې کې در دراغلي لمرتبه دی تفصیل نه اغه په دې اعتبار سره چې اتصاب ثابته به اصلي ایمان نو ایمان په قطوارو کې موجود ده نو لدې و جنہ دغه اشکار او اعتراض نه واري دي با هررکیف دا تهه دویم جواب د داېله اصلی شکال نه چې نه ایمان لا یض ولا ق شوو کتیلیات مبارکو ک را نهغی درېتون هم در ته وویللی چېلی غ نه اغ سره د ایمان معلوې ده نو د راغې د دی نه جواب و چې د زیاده دا مطلب نه ده د زیادته دا مطلب نه ده چې وختن په وختن بندې زیاتيږي بلکه زیاده ته عباره داې دوواې او صبات حالله ذاکه تصدق د سړی په یو بندې تر راغی بیا دیدي تون چې اودي الله تعالى او اطمنان الله تعالى د مومنانو پهلو ک پیدا کې دادو ایمانه نو د دمانانه دا ده چې پهدي ایمانې مضبوت پرږ صبات او دوام باره له یاده ایمان نه پو دوهوج گانې او درمه توج دا ده چ ایمان هغه خو امر بسيته ده لا یزید ولا ينقص خو لیکن چې قران کریم ویل چې الله تعالی ایمان کې د دوی زیاته اضافه کیږي زیادت راځي مراد له زیادت ال ایمان نه زیاده د پسمارات مطلوبه وو دغه ایمان کې د ایمان د فارات کومه نتیجه ده د ایمان د فارات کومه ثمره ده چې هغه د زړه صفایي ده د زړه ناییده نفعږي چې الله تعالی وختن په وختن اضافه کوي دا عبارت د ل زیادت دی ایمان نه اما حقیقت د دې چې تصدیق ده نو اغه لا زییدو ولا ينقصو په دی خبره باندې سلام زین تمور سره ده عرب په بازي علماو باندې دا کی چې ځینې کدرې یو دا ویل دي چې ایمان نوم د معرفت دی پایره ده نو دا په مجموع کې فینزم کول سي اغه یی ته ایمان ای عبارت د معرفت نه احکام و دي رسول الله دا ایمان دا پا دی بندیا. پو پیدا لی؟ خودی آیت دا باطل قول دا. ولی؟ و دیو جنا یهودیانو نبی کریم علیه السلام دستی پیزان دا کما يعرفونا ابناهما لکه یوزوی سلای پیزانی او حالان که دیو ایمان په نبی کریم علیه السلام او نا دیو کفر مقطوعن بیه دا حالان که معرفت دیو دی پارا حاصل نو معلومه چې ایمان نوم لپاره د معرفته ایمان نوم لپاره معرفت نه ده چې د معرفت او د تصدیق په مابین کې فرق څه ده نو د یا ای چې په مابین کې فرق څه ده نو فرق په مابین د دوړو کې څه ده وی فرق په مابین د دوړو کې دا ده چې تصدیق اختیاري وي او معرفت کله اختیاری وي کله غیر اختیاری لري نه دی او شبه ولید له نو تاسو خپل اختیار غن حاصل اواله تاسو تا معلومه شول چې دا فراسته تاسو تا معلومه شول چې دا حمار ده تاسو تا معلومه شول چې دا ده دا. دا عمر دا بکر ده اوس ګوره الته په خپل اختیار سره حصول او قصد دي نو کولی شئ دا ځه حاصل کوم بیا تاسو لپاره حاصل ییږي معرفت دا غیر اختیاری ده او تصدیق دا اختیاری ده به خبره باندې فوي شوي ولیکن پدې بندي یو اشکال راضي دیغه د لپاره دی توجیه او محمل صحیحه ذکر کین نو اغداد نو اغداد سیدیای تصدیق د اعلی انواع د علم نه ده علم د د کیفیت نفسانیه ون ده نو اختیاری خو چې وی هغه افعال وی او داخله قابلیت کیفیت ون ده نو تفتازانی رحمت الله علیه دا خبره کین چې تصدیق اختیاری ده دا خبره یې ده یو اسقال راضي دغه د فار د توجيه او محمل صحيحه ذکر کئ اغه دا چې دو دوه معرفت غیر اختیاري دا اه تصديق امر اختیاري دا د خبر سينه دا زکات تصديق على انواع د علم نه دا علم څه مشه دا دوا یو تصور بل تصديق اعلاق سم کوم دا او علم لکیفیات نفسانیه و نه دا کنه ذکا علم کثافه اقوال ذکرې پنه منځکې خو اغا راجیح کول دا د مسله کې منصور چې علم دالمقولې د کیفیه نه ده نو څکل دال کبیلې د کیفیات نه څه لکبیلې د اعراض نه نو دا خو د کبیلې د افعال اختیاریونه نه ده لکبیلې د کیفیات نه ده نو له هازه دې ته اختیاری ویل د صحیح نه ده په خبره باندې پوي شوي نو د دې غدي 파ره اغا توجیه او محمل صحیح هڅه ذکر دا یا ای چې ټیک دا د لمقابلې د کیفیتونه ده دی په خپل خو ایختياري نه ده خو چې دغه کیفیت سړای حاصلوي د حصول ایختياري ده مګ چې دا یا یو چې تصدیق ایختياري ده یده مطلب سره چې تصدیق یو کیفیت ده خو دا کیفیت سي حاصله دا د حصول بیل ایختيار ده او که ای کنه نه په بیل استرار نه ده دا بیل ایختيار ده موږ چې اختیاریت ذکر کولای دا هغه په اعتبار د حصول د د سره نو له همدې اغه خبره سیدا نو په دې باندې هیڅ کاله یا اعتراض ناراضی انسووت له ګوګل اول شارح رحمت الله علی تفصیله وزه حد دویمه دعوی وک ایمان زیاده او نقصان نه قبل یوه لې ځکه دا یقین د دې په جوړ کې راغی ایذان د پیداسه د ایمان بزدان کمای قبلی او نزیاتاین او دویمه خبره دغه چې هغه د څه سوال وکړه چې قران ده چې زیادت قبلی تو ولياتونه قبلی نو دی غری فارم غدری جواب یو دا چې په اعتبار د هغه امور سره د پیغه ایمان لازم دی د جواب او توجیه من بو علیه رحمته الله علی کړه او دویمه داوا چې نا مراد لدینا مراد لدينا. ذلك مراد و یم توجیم دا کړی و چې مراد لدینه اغه دوام او شبہ د عل ازلک الايمان والتصدیق او درېم دا کړی و چې نه مراد ل زیادتنه زیادت په نتایجو شمراته دي د تصدیق کې ده چې لبدې باندې کومه سمره مراتب سي لکه رناي او صفائی دي جوړه په یغه کې الله تعالی وختن په وختن اضافه کړي بده خبره پوهیږي او بل اشكال په مابین کې راغلي و دیغه فهم کړی و چې لدی کلام نه کوم معلومه سوالات یې تفصيلي ازيادتله اجمالنا حالان کې دوه آیتونه دی په مابین کې فرق نسته؟ نو د دې غن جواب وکړه چې فرق کې نه دراغلی هغه په حساب کې په اصل ایمان سره دا په دوه ډول صورتين کېستا څلرمه خبره هغه رب په قدر یو باندې وکړي یو ویل دي چې ایمان هم دصله د معرفت دوه لسمه معرفت ایمان نه لکيږي ولیکو وي به په کا داوود يهوديان ټول مؤمنان وای حالان کې د یو کفر ده او د یو په بابت کې الله تعالی ویل دي یا یعرفونه کما یعرفونه ابنا اهما اوس د معرفت او د تصدیق فرق اوفر کې دا سان وکړه یو اختیارري بلکله اختیارري کله غیر اختیاري نو په دې بندې سوال راغې چې ګوره تصدق دا اختیارري نه ده ځکه دا, دا لهخبرلي د قیاتونه دپال اختیارري و د نه خو نه ده نو د ی داټیک د دا, دا, دا, دا قبللي د پال اختیاري نه ده خو لیکنم دغهقیفیت چې ته حاصل ل د خصصولي پال اختیاري ده نومه چې اختیار ک کللا ده هغه په اعتبار د خصصول د جمملله سره ا دغه کیفیت سره نو لهالته دغه اشکال او اعتراض ناراضین المقام ساند و مدعوا دعى ان حقيقه الايمان لا تزيد ولا تنقص حقيقه ديما زيادتي او کمي کې له ما مرزه کوم چې بیان تر سويده مینه انها چې دای بار ته قلبنا چې حقيقه دي معناي بار ته له تصديق قلبنا الذي بلغ حد الجزم چې غا حد يقين تر سيد لي وي ويقين به جزم به يقين نه يکنه د اصول ایمان نه وهازا لا يتصور فيه زيادة ولا نقصان ونانو دادا سيوشه دا بديك زيادة ونقصان رازي حتى ان من حصل له حقیقه تصدیق تدبیر پوری د چارې پاره تصدیق حقیقت حاصل شینو بیا سوالونو برابر ده اته به توا ته کدی یې ته ان پتواته کوي یا ارتقاب د معسیو کوي نو تصدیق باقیده په خپل حالت باندې لا تغیر فی اصله بده کی تغیر نه دراغلی ول آیات دلالتو هغه آیات دلالت کوي په زیادت د ایمان باندې محموله تو نو هغه حمل قیسوی دی علامه ذکره فغه باندې چې هغه ذکر کړی دی امام ابو الجمله چې دوی په الجمله ایمان راوړی دا څومره یاته فرضونه بعدا فرضینه بیا بیا فرض رست دیبل نه راته نو دی په هر یو فرض خاص باندې ایمان را وړ نو د غ عبارت د زیادت اول په دوه شیانو دی په دروي بیا په لسودسي حاصله ده ده انه كان يزيد بزياده ما يجب به الايمان زیادت د ایمان هغه زيادو علي دي هغه امور باندې و چې په هغه باندې ایمان واجب اوه دا لا يتصور دان د متصور بغیر د زمانه د نبي عليه السلام نه خلیکنده خبره سینه ده زکات په زمانه د نبي كريم عليه السلام یو فرز ورسته دی بل نراته نو ایمان په واجبو کنه اوس دمو په زمانه کې کراځي خو نه په اطلاع نهونه حاصله کېنه او فی هی نظرن په دې کې اشکال د ان اطلاع على تفاصيل الفرائض زکا اطلاع حاصل ولو معلوم اول اغه تفصیل د فرایز او ممکن دا بغیر د زمانه د نبی کریم علیه السلام نه ایمان واجب د اجمال په غو امور باندې معلوم شوی په طریقې د اجماله او ایمان واجب د تفصیل په معولما په غو امور باندې څرګ معلوم شوی تفصیل نه ولا خفا خفاء خفان خفا است په دې کې ازیدونه چې تفصیل ازید او اکمل ده لا اجمالنا وما ذكر دا هغه ما بین کې د فرق سوال کې وما ذکر هغه چې ذکر شوی دی چې اجمال لا ينحط اغه نه د ټیټه درجه د تفصیل نه هو نو هغه د په احتساب کې په اصلي ایمان کې او چا دی دې چې زیادت دی ایمان هغه عبارت د دوام او ثبات نه په ایمان باندې نو دا زیادت د په ایمان کې في کل ساعت فی هر ساعت باندې وحاصله خلاصې ده انه یزيدو په دې کې زیاتې راځي په زیادت د زمانو سره لما انه عرز لدی وجنا صداعرز لا يبقيها نفاذ کیږي مگر پټه جدد دي ام سالو سره وفي هي نظرون خو لیکن په مشکل ده ځکه حصول دي مثل رسد دي انایدان دي شین لاګونه من زیاده دې ته زیادت نه اي په شي نه په يو شي دي شيانو کې لك سيواد بطور مثال وقيله او چاوي لديده چې مراد لدينه زيادته دي سمري او د نتيجه دي ایمان د وې اشراق نوري او زيایي رناي دي د نور د ایمان او صفاي او روشناي ده د ایمان د په قلب په ظله کې فانه يزید زک په دې کې زيادته راځي په اعمال سره وينقص بالمعاصي او کمیږي په معاصي سره لکه حديث مبارک رازي چې کله انسان ګناه وکي نو الته ظله باندې تور داغ په هغه زیاتۍ کې زیاتۍ ګټر دی پوره چې هغه زه ډېر بالکل راګي کې یو غلاف فریژ بیا چې کله سلایتو عادت کې اغه سپیني نو دا دا سمره او نتیجې دغه تصدیق ده بې رېګي کما یو زیاتې راځي و من زهبهات چې زه هکړه دې ان الا عمل جزء من الايمان چې عمل جزء د ایمان نه ده فقه بوله زیادته او نقصان ظاهرونه نو قبل اول زیادته نقصان به خدای دوی پره ظاهر دي ولهاز له دي یو جنقي لوي سوي دي ان هغه مسالې مسله د زیاتې ایمان فرعه دي بل مسله ده چې تواب جزء د ایمان نه دي او کنه او جن محققینو اله دلان صلیمو مغنم نو حقیقت تصدیق اغه لا تقبلوا زیادته او لا تقبلوا لا تقبل الزياده والنقصان صيغه قبل زياده ونقصان بل كي قد يتفاوت قوتا او ضعفا راجي لو وجد يقين قد خبره بند ستصدق دي افراد دي امه او اتحاد الامه دي افراد دي امه ده سنه ده لك تصديق النبي الكريم عليه السلام ولهذا قال لدي وجن ابراهيم عليه السلام لي ولكن ليتم لي قلبي تجدق المستقص اتمنان راسي باقي ها هنا بحث آخر دلتبلا خبر فاتس واغدار جزين قدري وولدي تئمان عبارة لنفس معرفته شناختنا واتبق علماؤنا متفق دي علماء دي أهل سنة على فصاده ففصادق والدريبنده ذك أهل كتاب يهوديان كانوا يعرفون نبوة محمد عليه السلام يغيت معرفة دي نبوة دي نبيه كريم صلى الله عليه وسلم حاصلوا كما كانوا يعرفون أبناهم لك خلبة شأن بيز بيزن دل مع القطع سر لي او کافر و لعدم التصدق زكا تصدقه و لان من الكفار زكا بعض الى کافران اغو شحق و تمعلوم و یقیننا و اینما كانوا ينكروا خب یا من كارب مكاو دواجد عناد و دلوئنا قرآن و جحضو بها و سيقنتها انفسهما انكار قلعه و نبو ود نبيه عليه السلام بنده او یقین حاصل قلعه و نبو ود لرا نفسه ده معرفته او فهزان ده شب حقا پیغمبر ده خود نیمان وليه تكبران فالا بودان او ضروری خبره ده ده ضروری ده بیانولو دی فرق په مابین د معرفت او د استقان کې او په مابین د تصدیقولو کې به په دغه احکامو باندې او یا اعتقادها او د اعتقاد دي لیس حاله پاره د دې چې سیسی کونو ساني ایمان چې تصدیق ته ایمان ولیکي کی دوه ل اولی معرفته نه ولیکيږي زدم لمن ثابت که چې تصدیق اختیاری ده بل غیر اختیاری ده و والمذكور في كلام بعض المشايخ ذكر سو په كلام دې بعضي مشايخ کړه دې ان تصدیق عبارت تصدیق عبارت در رب قلبینا علامه په هغه بند علمات هغه معلوم سووی له اخبار له اخبار دې یو مخبر صادق نا وهو امر کسبی نو دا یو کسبی امر ده ثابتی کې په اختیار دې مصدق سره دې تصدیقون کې سره ولزال دې وجنات په خپل اختیار حاصل کړی دې صحابه علیه وسلم مرکو ول کېږي او دا ګرځول سوید راس العبادات هغه اصل دې ټول عبادت لپاره په خلاف معرفتنا فانها ربما تحصل زکاغا ډیر واری حاصل کیږي بلا کیسه کمن وقعه به سر هو لکه یو سړی نظر ولوي کیه على جسم نه پيوجي جسم باندې له اجسام له معرفتنا نو د دې شناختو چې دا خو دیوال دی حجر ده و هازه ما ذکره بعض المحققین دا ځیني محققین ذکر کړی دي چې ان تصدیق هو انتن تنسب تصدیق دی ته ویل کیږي چې تناسبته خپل اختیار سره د سیدک مخبرته حتی لو وقعه فی القلب ته دې پوره کچیر ته د کې راغي به اختیار دی ته تصديق نه ویل اگر کما معرفت دا و هاذا مشكل نه خليک دي خبره کې لګځي ښکارسته لئن تصديق من اقسام العلوم ځکه تصديق له اقسام علوم نه دا او دال قبليک افهات نفسانیه و نه دا دون الافعال الاختياريه دا لقبلي د افعال الاختياريه و نه نه دا لئن ازا تصورنا نسبته ځکه کله چې موږ تصور په ما بین دي تصور دي, نسبة وكو بين دي دو كي او نسبته کو په ما بین دو دوه شیانو کې او موږ تر دراسې په چې دغه نسبت په طریقې د اثبات یا د تفسیر ده بیا موږ برهان بند تایم کو نو فلزی یحصل لنا اغه څه د مخ د لپاره حاصل دروستله اقامت د برهان ازان او یقین ده او قبل ولدی دغه نسبه د نو دغه معنا د تصدیق او د حکم او د اثبات او د قاعده نعم د دې اشكال دفقي نعم او خبره ده د تحصیل تلکل کیفیت یکونه بل اختیار حاصلېدل د دې کیفیت اغه اختیار د په مباشرته په استعمال د او په ګرځولو نظر سره ور فعل او په ختمولو د موانع سره ونحو ذلکا او په مثال د علی نو په دغه توجه سره یو تکلیف به ایمان اغه واقعي کی تکلیف به ایمان چې انسان په دې باندې مکلف ګرځي چې د خپل اختیار کړه وکأن ان هاذا هو المرادو او که کی دغه مراد د اغه مخکنی خبر نه چې کسبي اختیاري ده ولا يكفي نکفي کی کی په حصول التصدیق په حصول د تصدیق اغا نفس معرفت لانه قد تكون بدون ذلك اغه بغیر د اختیاریت نوې نعمل او د مراد لازمي ګنت کون المعرفه اليقينيه ته اغه معرفت چې مكتسبه په اختیار سره د تصدیق او ولا باس په ذالکه خدا پروانه لري لې انه یي حاصل لې انه هینې ځین حاصل المعن الذي ذکف دی ورکې خو هغه معنا حاصل سولاته تعبیر لې غا غرویدن سره کې د په او په سره او ایمان او تصدیقم اغه خو شی نو وحصوله للكفار المعاندين المنكرين ممنوعنا حاصل ولد دی اغه ل ممنوع دی باطل ده وعلى تقدير الحصول او کجنه حاصله بیا چوی تکافر و ليسو دین اغه وجنات ياهو لسان المنكرين او ياده چې د دې اصرار او په عناده واستكبر باندې او په هغه امور باندې چې اغل عالم علماټ د پیغمبر نوا او مخکمه غوته چې ځابطه وي له دا هر علامه د تکذیب وي سره به